Keak, keari bultza egiten dio. Sukaldean tokibila dabila irea putz eta putz eginez. Zurrun bilokaitotzen du giroak arnaza. Sutxin parten argiak, musu ematen die lehiotikian barna saltokadatozen eguzki ezpiei. Eguerdiada, eta epele egiten du gaur. Polita esnatu da eguna. Sukalde barruko higiuntasun krisian, hori nabari ezten arren. Beko errekatik bueltan iritsi berri da katzalin urrontzia buru gainean hartuta. pertza, prest du, su gainean. Laster iritsiko da martintxo jolasetik kontu kontari. Ama eta ama. Gaur ere ibiliko da, txorie izan harriekin tiro hemen eta tiroan. Katzalinek esaten dio, txoriak pakepakean utzi behar dituela. Kantu gozo direla, belarri goxagarri. Domingok berriz, aitak, Xaxatu egiten du, zirikatu, sokari tira horrela eta ala egin behar diola. Bat bi iru, ea zenbat bota dituen. Baina gaur saltoka ez, burumak urriritsi da, martintxo. Burumak ursartu da sukaldean. Kesa guztiak buru gainean kateatu nahiko balitu bezala. Amaren gonapean sartu du buruan martintxok. Eta malko bat eta malko bisukatu ondoren, amak buruko iak nastu dizkio lastan eta lastan. Ama, zer da eskola? Eskola, eskola, eskola mundua da martintxo. Nik ez dut mundura joanai ama, ni ontonago igartu beitin. Ama koparitu zion egurrezko goiararekin eragin eta eragin ari da, katialin. Munduak, leio berriak irekiko dizkizu martintxo. Igartu beititik ez zer gutxi ikusten da. Orduan txes hartu da domingozukaldean. Ez tul bat eta bidez du legin dittu sukaldeko ke artean, zizeiluan eta bota du handua gauzan eskola jarriko dute Martintxo, ikusiko duzu, mundua ezagutuko duzu eskolan eta negarrez hasi da Martintxo berriro, ez zetz eta ez zetz, berak ez duela eskolara joan nahi esanez, mundua handiegia dela eta galdu egingo dela bertan. Aita, munduan gainera. Ez dago igartu behitin bezalako txoririk.